Hadij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, "W sharr al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fi an-nar." Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtet, e falenderojmë dhe vetëm prej Tim ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahut i lutemi që të na hojë preskëqës, të cilat nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e vetëve dhe veprave tona, cili ndonjë se Allahu zot rrug të drejt, nuk ka kushtabum, dhe cili do të qe humb udhën e drejt, nuk mund ta udhëzohet tek drejta as kusht tjetër përveç Allahut, xal xalalu, dëshmoj të deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet, dëshmoj të deklaroj se Muhamedi alayhi salatu vesselam ishte rob i Zotit dhe i dërguari i Allahut, mirësitë, bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe midzit besimtarët dhe besimtarët që pasojnë dhe ndjekin rrugën e ti me pasërti sinciritet dhe dignitet dhe i në titën e gjukimit. I madhë i Zotë Allah mu, në Gjellarëmu në Puran në drejtojtë neve, kur thot o ju që keni besuar, friksojnë Allah, u të ashtu si që meritona e ti friksojnë dhe sërdekja mos të gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë të vërtet. Gjithashtu i madhë i Zotë apelon mbi njerëzimin, kur do drejtohet në Kur'an, do të them, o ju njerëz, frikësoheni Zotit, i cili e krijoi për një vetë të vetme Adamin dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij Havam, dhe prej tyre të dy bashk të madhë Zoti krijoi shumë burra dhe gra, feksoheni me Allahun, Zotin tuaj dhe ruajni një lidhje të fairisënore. E dijeni se Zoti gjithmonë e keni mbi ju miqësorës. Gjithashtu i madh Zoti në drejtovën eve të muslimanëve në Kur'an kur thotë o ju që keni besuar frikësoheni nga Allahu Zoti juaj dhe mos trisni vetëm se mirë të drejt, se nëse ju dhe fisni mirë dhe drejt, zotit do të flisni mirë të drejt, Zoti do t'ua fal gjunat e do të mundsoj që të jeni gjithmonë vepër mirë kush i bindet Allahut dhe dërguarit të tij Muhammedit sallallahu alejhi wasalam padyshim që ka fituar lumturinë e vërtet, lumturinë së botës dhe lumturinë e botës tjetër. Enviin Fjala me e njërë dhe me e dhe me e këlluashme është fjala e Allahut në Kur'anin famelartë. Ullëzimin me i njërë përmbarë njërzimin është ullëzimi që skjitsoj me jetën dhe me bepër në ti Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem nuk ka dushim se punët më të këshia jam sa jesat fe, bidatet, në fe, bidatët gjdo bidatë është mbje dhe gjdo mbje e qom njërë ju në zjatën e gjenemit. O Allahut Zatë i Gjithsis në këtë dit Ramazani në këtë ditë xumaje në këtë vend që quhet shtëpia e Zotit në tokë Beitullah ne dëshmojmë të gjithë pa pyetjes tim se kemi ardhur në këtë vend se besojmë në Allahun dhe e duam besojmë në botën tjetër dhe shpresojmë xhenetin besojmë në botën tjetër dhe friksohemi nga zjarri i xhenemit o Allah o Zot i im na jep atë që shpresojmë dhe dëshirojmë dhe na ruaj o Zot Nga ajëgje që ne fiksohemi në akirat O Allah, o Zotin Të gjitha këtë oftyra njerëzysh Që sot kanë agjeruar për të knashur të Dhe kanë prezentuar në të të vend Për të madhuruar të Bëj haram për zjarën e gjehenemit Ja Rabbel Alemin O Allah, o Zotin Bëj haram për zjarën e gjehenemit Ja Rabbel Alemin O Allah, o Zotin Bëj haram për zjarin e gjahenemit Ja rabbel alemin Vlezër besimtarë dhe motra besimtare Në momentin që besimtari musliman Dhe besimtarja muslimane Mediton në mirësit dhe mrekulit Që i madhi zotë Allahu Ka pshehur në muaj në Ramazanit Në djeti që ka shumë interesante I madhi Zotë Allahu që dhe gjelalu hu Në dy momentet më interesante që ka Ramazani brëndave të vetë, zvet E lidh këtë gjë me një fakt të rëndësishëm Momenti i parë Zotë i në Kur'an thot Shehër o Ramazan E ledhi unë zile fihil Kur'an Muaj i Ramazanit në të cilin Allah hu zbriti Kur'anin. Kjo është momenti i parë. Momenti i dytë, Allah hu thotë në Kur'an, Inna en zelnahu fi lejlet il kadr, e zbritëm Kur'anin, natën e kadrit. Nga kjo gjë, janë njësër një pjesë mire djetarëve të Islamit të deklarohen dhe thonë, se Ramazani i ka marrë këto vlera për shkak të Kur'anin. Dhe nata e kadrit i ka marrë këto vlera për shkak të Kuranit. Për ta arsye kan thënë, nëse do ti oro bi Zotit, të kesh vlerat e Allahu xhalla xhelaluhu, ka një rrugë. Kurani famëlar. Kurani famëlar. Allahu xhalla xhelaluhu azbriti këtë libër dhe ne përballë këtij libri kemi pesë detyra. Përballë këtij libri, pra përballë Kuranit, kemi pesë detyra. E para ta besojm këtë libër dhe çdo gjë që e thot Zoti në këtë libër pa më të voglin dyshim. Në një me një besim dhe me një siguri të at tillë që nuk lën në zemrën e njeriu pikën e dyshimit. Për çdo gjë që i madhi Zot Allahu larmon njofton në Kur'an, besimi i muslimanit duhet të jetë i qetë, i sigurt dhe pa më të voglë nëndushim, se kjo është e vetëmja, e vërtet, dhe është si që ka thënjë ima në Zotë, Allahu Gjëmë Gjilalë. Detyra e dërë që ka muslimani, ndaj kërë amit, është që këtë kërë am të këthej në jetë, dhe më thëmë të veproj më të, Sëpse Kurani nuk është një liber që ka zbëjtur që një të majmë në rafte Apo të avarim në për makina është një liber që Zotë e ka zbëjt Ta kthejmë këtë liber në jet Dëtyra e tretë që ka muslimani për banë Kuramit është që për gjithë qështje të referohet Kurami Të kthehet të Kurami Të ndërmjetsohet të Kurami Të arbitrohet të Kurami Detyra e katërt që ka muslimani përballë Kur'anit është që kurimin dhe ilaçin dhe shërimin në këtë botë ta gjejë te Kur'ani. Nuk ka smundje për smundjeve që i ndodhin njeriu të shpirtit të tij që mos ta ketë ilaçin, shërimin te Kur'ani i madhësht. Detyra e pestë që ka çdo musliman dhe muslimane ndaj Kur'anit është ta lexojë atë. Sepse lë Kur'an e që që timë gjithë Këtë emër Kur'an e ka marrë nga folja e gjuës arade Kara a E jëkra unë Kur'anë Ledzoj Ledzoj Liber këndimi Liber ledzimi Kër Kur'an është liber për të ledzuar Zote e ka si më tokë që ne ta ledzoj E këtë libër, si shto të janë nërë i Zotit së lëvaj sëlem, është litari i Zotit i hedhër në togë. Sa më prangë ti libëri në ledzimin e ti, në meditimin, rreth kuptimë e ti, sa më prangë ti libëri duke dhe pruar si pas ti, sa më prangë ti libëri duke u gjukuar dhe arbitruar të këtë libër, sa më prangë ti libëri duke gjithë aty shërim dhe kurim për së mundjetë, Sa më pran ti librit duke e lexuar, aq më lart ngrihet njeriu tek Zoti i Gjithësisë. Për çdo arsye ta bëjëm në sa selam, njeriu i cili është angazhuar me Kur'anin ditën e gjykimit do të thuhet: "Vejini robët tim bikog ta'jel karame", qolën e nderimit. Zot pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam nuk ka dhënë cilësi. Pastaj do thuhet: "Vishni rrobat dhe zbukurojeni me zbukurimet e nderimit, diçka krejt tjetër." Prapë pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam nuk ka bërë aspi komendë. Gjë që tregon se është diçka që mendja e njeriut nuk e koncepton dot. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një rast tjetër tha Prindër dhe të njëriju që kamësuar për amën, Allah u gjëllë dhe gjëllalu të të vendosë në bikogë ditë në gjykimit si respekt dhe blersim për ta, një kuror, drita dhe vëzëllimi i të cilit është mërë fort sësa drita dhe vëzëllimi që ka drita e djelët. Kështu ta pregamer e Zotu sa asëlemë, Për prindrit e ati njëriju që ka mësuar për anën dhe është angazhuar me për anën Paj njëri i cili vetë është marrë me për anën Prej ndërimit dhe respektimit që njëriju i banë Allahut është Që të ndëroj dhe të respektojnë në bartësi me për anën Thotë në njëras tjetër për i vëmëri sallallahu aleyhi sallam Gjështë të regon Se që të thotë njëriju tjeti angazhuar vazhdimisht me për anën Për ta shpërndarë veçmas opsion si jashtë tjerë thaa hayrun man ta'allama alqur'ane wa 'allama me i mirë në mes tuaj është ai i cili e mëson Kur'anin dhe ua mëson Kur'anin të tjerëve nëse kjo është vetëm për atë që thjesht ta kam mësuar memorizuar dhe ua mëson të tjerëve po për atë që i cili për veçmësimit dhe kuptimit e ka bërë Kur'anin në jetë e ka ky atë në mënyrë të jetuarit Por çfarë ashtu e kanë habitur njerëzit për korrekcinë? Vet plotësinë e karakterit Muhamedes (sallallahu alaihi wasallam) në ndjesën e tarve u akashuar kur është në një fjalë. Ishte Kur'ani që është mbi sipërfaqen e tokës. A ku Kur'ani faktikisht sot në banëve të ndjehemi mirë një Se herë ma sëhere Zbulohet diqka, thuohet diqka Dhe ne muslimanët Theemi e, eh, po këta e ka Kur'ani Kjo është një mërkullit që e ka thënë Kur'ani Por se kjo nuk është një mjaftushme Kur'ani në Allahu nuk e zbriti Për të zbuluar në të mërkullit shkencore Qekullit 21 Pavarështi se mund zbulohet në të Mërkullit shkencore qekullit 21 apo, Sa do të ketë jetë Kjo botë Po nuk ka qenë kuj qëllimi, qëllimi për të cilin Zotë e Allahu qëtë të qëtë nërëzbëritë kërë amin, thotë muden lill muptekim, udhëzim për njerëzit e dhevatshë. Arahme më shirë e Allahu të tërdo në topë, fur kanë sëqaruësi dhe orientuësi njeriu për t'i parë gjërët ashtu se gjërët. Së shikrenaria dhe mirësia dhe bekimet e Zotit nuk mund të jenë në komunitetin e besimtarve musliman Në qofë se nuk të pehen ashtu se si shduhet të klibri i Zotit Për të ashtu e thajma dhe Zotit për anë kitabu në më balë kënë në zelnahu i lej Libri i bekuar dhe imbar, imbushur me mbarësi dhe me bekime Kuj kur anë është imbushur me bekime dhe me mbarësi Mirë po atëherë kur këthet në jetë, atëherë a i do tjetë bekin dhe në barësi për njëri ju. Ose për ndryshe, thot pejga meri sallallahu aleyhi sallam, El Kur'anu huggëtun leke, au huggëtun alejke jo me këjane. Kur'ani do tjetë argument dhe dëshmi për ty, ose argument dhe dëshmi kundra të e ditën e gjykimit. Rëbë talim ligë Kur'ani, volë Kur'anu jel'anuhu Ka njërë që e ledëzënë Kur'anën, po Kur'anën imam kam Sëpështë njëri që e ledëzënë Kur'anën, duhet që kërë e ledëzënë Kur'anën Njëtën dhe qëllimin të aket për të uluzuar në Kur'an Dhe jo për të gjithër në Kur'anën atë që a i dëshëronën Një vepër e veçorive specifike të Kuranit, që nuk e ka asnjë libër me sipërfaqen e topës, është se ndikon tek njeriu sipas niyetit dhe dëshirës që ai ka. Nëse dikush e lexon Kuranin për të shëruar ka për të shëruar. Nëse dikush e lexon Kuranin sa do të gjeni një zgjidhje për hallin e vetë njerit, Allahu ka për të hapur gjatë leximit Kuranit një ajet i cili ka për të dhrit dhe udhëzim për atë për zgjidhjen e problemit që ai ka në jetë. Nëse dikush e lexon Kur'anin se s'disë se çfarë të veprojë, ka përtyapur Allahu në xhenalun një ajet i cili ka për të orientuar se çfarë do të bëjë. Dhe nëse dikush e lexon Kur'anin me qëllimin për Quran, që të gjetur në Kur'an diçka që ta bëjë atë më mohues, ka për të gjetur në Kur'an fakt të sa të duash që do ta bëjë këtë njerëj edhe më shumë mohues dhe më pesimtar. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيقولون فاما الذين امنوا ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيقولون هذا من عند الله الله يفسهم نمت حبيثه بالقران بسنتره يسطوه بسيمي يسطوه سغوريا لذاتهم Nëse tohet besim se kjo është fjala e Zotit. Uanul ladina fi qulubihim marad nis ata që kanë tsemur Oll kja fiu joh meshtarat ta yaquluna ma da aradallahu bihadha almasala yudllu bihi katira wa yahdi bihi katira wa ma yudllu bihi illa alfasiqin. Ekstuzot je pse mendoj atill që dikush për shkak të ati shembulli u mëzohet, orientohet, dhe dikush tjetër për shkak të ati shembulli bum dhe debijon dhe del nga feja. E kjo veqëri spesifikët dhe mërkullin nuk eksiston betëm së në kërëan. Me qëfar njët i ta le dosh? Bëleze besimtare dhe motra besimtare. Pse kjo ligjërat në mes të Ramazanit? Kjo ligjërat në mes të Ramazanit se nëse ka një moment që ne e ndjejmë efektin E Kur'anit në zemër dhe në shpirt është Ramazani. Leximi i Kur'anit që bëhet gjatë Ramazanit, leximi i Kur'anit në namazin e Tarawih, leximi i Kur'anit gjatë bërjes Khatmes, normally shundikon tek njeriu të kënjëri, bën një ndihmë të mirë. Sa është mbetulli i librit, kjo nuk është fjalë goje. Ky libër është mbetulli që ndikon tek njeriu. Momentin që njeriu thjesht e dëgjon, ai fillon të jetë efektet e veta të tij. Por kështu djini do të koraxuojuar për herë parë Kur'anin çfarë thon? Inna samiana al-Qur'ana 'ajaba kemë djuar një libër diçka që lexohej Kur'an që ishte më të mrekullueshëm, i çuditshëm. Nëse njëri unë zemër me shpirt ka iman dhe besim dhe dëgjon Kur'anin, absolutisht do të rritet imani dhe besimi. Dhe nëse ka një zemër iman dhe besim dhe dëgjon Kur'anin, do ta zgjoj Kur'ani zemrën e tij dhe një ju ka përgjërën vete në ti dhë që do tëtë të, po kjo të shparështë që komë kom mund të ndihre më dryshe që është më këllia zotën e gjithre që është për amë gjithë problemi nga shumë të lezë të të të ndëruar të të ndëruar se me im një ko që rov të Ramazani dhe rovshin ato namaz të rabish që ne gjëmë për amë e kjo është fatkenësi fatpisiq fatkenës. Inna Allah la yerfa'u bihadha al-Qur'ani aqwaman wa yadh'u bihi akhar. Allahu me këtë Kur'an ka ngritur popull dhe me këtë Kur'an ka fundosur të tjerë. Fayafur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysa biha bikafiin. Ne se populli do ta mohoj, do të ketë të tjerë që do ta besojnë. Allahu nuk ka nevojë ne ta lexojmë Kur'anin për, për Allahun. Nëse edhe dzim Kur'anin edhe dzim për vetën tonë Nëse është një kushë ka nevoj për Kur'anin Për të kuruar me Kur'an Për të orientuar me Kur'an Për të ullëzuar me Kur'an Për të mëshiruar me Kur'an Për të orientuar me Kur'an Për të urrit imani dhe besimi me Kur'an Jemi në A i dini se si pejraberin Zodin Sallallahu Aleyhi Vesem I ka quaj tërë njëzut që angrajohen Bajshdhivmisht me Kur'anin Ka thërë pejraberin Ahli Kur'ani hum ahli Allah wa khasatuh. Ata që vazhdimisht e angazhojnë veten e tyre me Kur'anin janë familja e Allahut më të tort. Të zgjedhurit e Allahut më të tort, të veçantët e Allahut më si të tort. Dohet të ndioni që ne skryeu mos i ta lexojmë Kur'anin. Allah e ka dhonë për gjizhën për të pytjën kuramë për thotë Walla ka dhjesër në kuramë e në dhikër E kemi lehëcuar kuramën për të përmendur nga njerëzit Nuk mund thotë njerim nbi si përfaqin e tokës që është të bërstirë me në dhu kuramë A i që thotë që është të bërstirë me në dhu kuramë ka përndërshuar kuramën Se zotë të thotë e kemi lehëcuar në dhimin e kuramën dhe dhikërin me kuramën E kërshifutet me njetë pastor në krytë i adhës dhe në lehëtës Kurami Nuk ka në e filozofit modhe Sepse e thotë Zotin Kurami është me kulli Me kulli e Zotit Zotit thotë e kemi lehëtëuar Kuramin për ta lehëtëzuar njërzit Te nuk mund tush është të vërstijesh Se se ke provu, do të aprovash A i që e lehëtëzën Kuramin mirë Thotë e Jomër I.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S Al-Mahiru bil-Kurani Ma'l-Kirani l-Bara A i shëllet zonë mirë Kuranën Fixë, korekt, është ku se që duhet është në gradën e me lajke Dhe më të zjedhur të Allahu Gjëllë në gjelalu O men tërë Al-Kurana Vuhu alaihi shak Falahu agjeraun E ku shëllet zonë Kuranën Me vështirësi Me gabime, me siklete Nuk i ti në regullat mirë Allahu Gjell e Gjelalu do të japi një shpërblim të dy fisht Kështë të thotë e Ameri i Zotit alim, Një shpërblim të dy fisht Përveç ati shpërblimit për cilin për Ameri i Zosem Ka thënë Mënka a harfen mën kitab i lahi Kështë e në zonë një shkrojnë nga libër i Zotit A i ka ledon, vëstyrsi, dhjet, për të marrë dit shpërblimet Kështë e në zonë në vështirësi Dhjetë shumëzim për dy një Kërë është në shira të madhë të zotë, nëhamdolela. A të shfarë në mbetët, në mbetët të referohem i referohemi këti Kurane, të i kthejemi këti Kurane, të aletëzemi këtë Kurane. Dhezët ndëruar dhe madhët ndëruar, ju jo duhet ati një shumë njërë se në lajket e zotit kërë letëzohet Kurane, garejnë për të prezentuar në atë dhëmë kërë letëzohet Kurane. Ka me lajke Allah u gjende gjelalu të kryuara prej ti apostafat që kanë vetëm një punë të shkojmë në vendet ku lecohët Kur'an dhe jotë njështë një melek apo dy melek e mbulojnë me lajket atë vend e mbulojnë me lajket nbi me lajket dhe me lajket nbi me lajket dhe me lajket nbi me lajket dhe me lajket nbi me lajket dhe i sa të shkoj të ka Allah u gjende gjelalu hu me lajket njëra me tjetërë مَنِ اسْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَطُوفُونَ كِتَابَ اللَّهِ أَوْ يَتَدَاوَلُونَ فِيهِ مَا بَيْنَهُمْ أَوْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ illa nazalat alayhimu as-sakinatu wa wasyat-hum ar-rahmah wa khaffat-hum al-malaiikatu wa dhakara-hum Allahu fi manna Sahetë njerëz të mbledhen për të lexuar Kur'anin ose për të mësuar Kur'anin ose për të përsëritur Kur'anin ose për të përmendur Allahun mëshira e Zotit dërgohet mbi këta njerëz projetojnë jetë frytërorë zbrensin me liket grupe grupe mbi këta njerëz Allahu xhenxehallahu i përmend atë ku është ai E kur qohër për këtë në vendeve dhe takimeve një zëtë rrët në qilë, qohër një se Zotë jo a ka falë gjunarën, vlezër bisëntarë dhe motra bisëntarë, kjo në dohë për ledzua e sinë, për ledzua e sinë e kuranit ka këtë shpëdlim, pa i që e ka thyrë kuranin burimin e besimit të ti, burimin e jetës ti, burimin e beprave të ti, burimin e sjëllës ti, ti, burimin e edukatës të ti, burimin e adhurimit ti, që mund tjetë punë Këta shkje djetarë dhe islamin kanë thënë Më besimtari dhe voçën dhe i mërgushtuar Ndaj Allahu qëtë gjelalu është nëjë mirë të ka Allahu qëtë gjelalu Se me lajket Dhe argumenti Kanë thënë argumenti për të gjë është Se gjënjetin Allahu qëtë gjelalu Ka kryuar për besimtarët Dhe me lajket do të vazhdojnë atë punë Që e kanë bondu një adën gjënet Do të vazhdojnë Adërimin, madërimin, përgushtimin Dhe i zotin gjë do të jenë ata të cilët do të shpërbëhen me xhenetët e Zotit xhallahu xhala. Një besimtar i mirë dhe i përkushtuar dhe i devotshëm është më gjada më të lartë tek Allahu xhallahu xhala sesa me, se me lajkët, dhe një prej argumenteve është se besimtarët do të shpërbëhen me xhenet dhe në xhenet më nuk, nuk kanë për të bërë as nuk kanë për të aduruar, as kanë për të bërë asgjë, ndërsa me lajkët do të vazhdojnë atë që e kanë bërë në këtë botë për adhurimin dhe përkushtimin ndaj Zotit xhallahu xhala. Argumenti është se në lajket janë kryuar dhe kër i ka kryu zotë i ka programuar për qenë adhuruës dhe vetëm nështë a muslimanin dhe një i unë amahu që në qëta nuk e ka kryuar e ka kryuar për balë svidës për qenë i për ushtuar dhe adhuruës në daj zotët apo për gjithë rrugën e derimit dhe të gabimit dhe në momentin që një i unë fiton ndaj nefësit ti dhe gjithë rrugën e duhur Dhe i qëndrona saj me përpushtima shtu si shduhet Normalisht që për njëj ka fituar një gjihad shumë të malë Me vetëvejtën e ti Për të arsi dhe shpërbimi ti do tjetë gjennet Lësë Allahun e madhë Zotin gjithësis Për shdo a gjëru, dhe a gjëruese Për shdo besintarë dhe besintarë Që Zotin ti apit gjennetin e ti Ja, Rabbelahri E Allahut e kutëm që Zotin ti ruaj nga zjavri i gjennemi Se fund e fundit e duham Allahun fort paduan në xhenetin pa athë friksohemi zjat e xhehenemit allahuna dhënd ato që dëshirojmë e na ruajt prej asaj që ne friksohemi e qul qouli hadha wastaghfirullah li walakum wa lisa'il mu'minina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim kjo ka një zot të m'falje në këtë momentë muhammedun rasulullah alhamdulillah Alhamdulillahi wa këfa, wa salatu wa salam, wa ala amrihi wa rasullihi ledhi shtafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala amma ba'n. Falendronën Allah, më në gjithë në gjithë në gjithë në më mjështif dhe bekimet e Zotit, qofshim dhe Muhammedin s.a.w. si dhe më gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasën rrugën e ti derin këtë njëkin. Vlejzë besimtarët dhe besimtarë. për qenë më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të Nuk duhet, asë nuk mund të mëndohet një besëntarë i cili nuk ka programin ditor të Kurane. Zotë i madhë tha se kjo Kurane është si shkirti përbesimin. Zotë i madhë në Kurane tha se kjo Kurane është orientim përbesimin. Zoti i Madh në Kur'an tha se ky Kur'an është dritë për besimin. Tanë si mund të mendohet një njeri besimtar në Zotin xhallahu dhe për besimin e tij? Dhe dhe besimi i tij van dhe besimi i tij nuk e siguron shpirtin për të jetuar, nuk e siguron nurin, dritën për të parë dhe nuk e siguron udhëzimin nga orientimin se ku duhet hëtë. Ne duhet që këtë gjë ta kultivojmë vetëvetën tonë. Duhet ta fillojmë me veten tonë. Së pari dhe pastaj fëmijët tanë. Është përgjithësi kjo punë. Nuk ka kuptim që ti të largohështë nga jeta e kësa i botë dhe fëmija jotë, mos ditë të dëzojë për anë. Nuk ka ku tipë. Po të arshme, gjitha mundësit janë. Gjitha hapsirat e mundështë me janë. Ske arshme që mos mësojsh për anë dhe ske arshme që mos mësojnë fëmijit e të u për anë. Ske arshme, vallash, pasha zotin e ma. Vleze besimtarë dhe modra besimtare, Muaj e Ramazanit është muaj e Kuranit Për këtar së një efektet dhe ndikimet Që lënë Kuranit në Ramazan të këshpirti njëriut Janë shumë më të ndryshme Sësa efektet që lënë gjatë gjithë kohës Pse? Sëpse edhe shpirti njëriut në Ramazan është më përgatit Për të ndikuar në Kuranit Prandaj Të parët tanë Nuk në ngopeshim në Ramazan në Kuranit Nuk unë dhobë është Pe jamere zonë e zonët E le zonët dhe Dhe bante khatme Në Ramazan Dhe vitin e fundi që kanë drujet Ka bërbërër khatme Pasta gje histori nga më të habiqme Dhe qudiqme Se si njerëzit kanë lezu Kur'an Janë ushqy me Kur'an Kanë jetu me Kur'an Janë kurruar me Kur'an Gjera që Ne tani në këto kohë i dhe dhëmë vetëm libra Ndërkohë që po të i provojnë, a i funksionon Nusë Allah më nërmën Zotën në e gjithësitë që të në bëjt gjithë dhe pa përrashtim Për aty në njëzve që i referohen në Kur'anit për qdo detaj tjetës tyre Që ka të bëj me besimin, që ka të bëj me aduimin Që ka të bëj me sildin dhe me edukatën e tyre Në në të fut, në duke selamë, në në në në në në në në në në në në në në në Sajmati zhat Allahumë qur'an qaut Innë allaha wa malāiketahu yusallun ala nabiy Ya ayuhal nathina ámanu, sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammadin wa ala ala muhammadin kama sallit ala ibraheem wa ala ala ibraheem fi ala alameena innaka hamidun mjid Allahumma gufira lalmumineen wa almu'minaat al-achyai minhum wa al-amwaat Allahumma izza al-islam wa al-muslimin A a o xhudo lidh Allahun mushrik dhe mushrikun Allahumma alek bi a'daitika a'dait ad-din o Allahu zotyn fal besimtarat dhe besimtarat ata qi jan gjall per ty o zot dhe ata qi pandruarie o Allahu zotyn bëj tutu bim njerëz zot me kët xhami te falur dhe te mshiruar o Allahu zotyn na mundos se mos dalim sot per ksa xhamie vetem se me mëkate te falura dhe me gjunahtet e shuara o Allahu zotyn kush na ka them se lutemi per ta qi Bëmë dua për të që Zotë të shërojë, shërojë. O Allahu Zotë min, kusht në ka thëmë që të lutemi për të që Zotë të shërojë, o Allah shërojë. O Allahu Zotë min, kusht në ka thëmë që të lutemi për të që Allahu të shërojë, o Allah shërojë. Ja bella alemin, e kimi s-salat, inë s-salat, e tenha anër fahshat, i bërmunker, vërre dhe këllahi, ekbervallahu, janë vërmë të sëllumë.